де дорога легша, а тут колеса женуть поперед себе каламутну стванню воду, намотують гливки розмокли чорнозем, який, коли вже віз виїхав на сухе, довго спадатиме чорними млинцями з коліс. Незрідка увесь віз плюсне в колдобину по самі драбини. і дядько на возі задирає ноги, але іноді йому таке підмочить сідницю. Ну, перло тебе! Увечері вулицею пройде череда, і під яблунево-вишнево-черемховим шатрищем Довго стоятиме солодкий запах молока та свіжих кізяків Нижче грузилівки Річка Чорна у верболозах та калинах О черетах та ситнягах Там свійські качки плавають в перемішку з дикими А на кошених хлужках біліє полотно Помережене гусячими та качиними лапками Ще вище бузина і сади та городи і вулички подерлися, аж на край Яруги. І вже там справжній ліс. Стежка на сусідню вулицю, заасфальтовано. Школа, шкільний спортивний зал у гостроверхому будинку, колишній панській конюшні. Конюшні княгині Лупше. Десь тут запрягав у тачанку коні Кирило Чорт. Цим подвір'ям бігла Марія, несла йому панський скарб. Чи то тільки сільська легенда? Олег подумав, що в нинішні часи було б непогано заволодіти тим скарбом. А ось і батькова хата. Перебудований фінський будинок, хлівець, клітки для кролів. Батьки-пенсіонери ще тримають кабанця та кролів. Батько – колишній учитель математики, меланхолік, поміркований сталініст, а все-таки тоді був порядок. Мати – колишня завферми з козацького роду за нову незалежну Україну. Каті пахло чимось знайомим з дитинства. І все тут, як і колись. Все міняється, тільки не міняється. Батьківська хата. Годинник на стіні. Ходики, який починав відставати, коли батько знімав з гирі плоскогубці та йшов виймати ржаві цвяхи. Перчик у поливі німгорщику. Репродукція з якось художника. Хата над річкою при місяці. Мати зронила сльозу. Схудав як... Батько розпитував про політику, про місто. але ходив по подвір'ю, по садочку. Півники, нагідки, чорнобривці, курячі кубла. Все, яке нікчемне. А чому щемки? Бачив у місті розкішні лілеї, троянди, всілякі екзотичні квіти. І йому до них байдуже. Як ми міцно прив'язані до землі, до дитинства. Він вважав, що назавжди розквітався з селом, де все заскорузли, захланне, встаріле, І ось раптом побачив півники під вікном, вишні над плотом, річку, і щось заворочилося в серці, а до очей підступали сльози. Може б, жив тут, не знав би смиканини, розладу душі, жив у злагоді світом. А, цур. Це тільки сухий полин споменів. Все тут далеке, чуже, Як знайдені на горищі старшокласником книжки-первоклашки. Вже забуті назавжди. Сюди б він не вернувся ні за що. Вервечкою з позав'язуваними по ній вузликами Тягнули через вулицю бджоли. З гречки, добрий взяток нині, батько з заздрістю. Хоч чому там заздрити? Святі комахи в безгрішності несуть у вулики радіоактивний мед. Сусід продасть його в місті хворим на виразку шлунка, сухотникам. Цей мед не купують ті, котрі промелькують по трасі на БМВ та мерседесах. Мед їм привозять за океану. Колись для них були окремі екологічно чисті поля і скерти, і ферми, на яких працювали хлібодари, бронзовочолі трударі, араби. Тепер ті хлібодари їдять картоплю, затруєну від жуків, та земляної сучки так, що й солити її не треба. І хліб із поля, засипаного гербіцидами. В полях не лишилося не те, що жодного жайвора, а й ховраха. Кавуни з базару, що в дитинстві в колені, для росту отрутою. І чому це наші найбагатші в світі землі, одвіку так затруєні прокляттями неволею, ще від татар, від Петра вирячкуватого, нам повелівали, що на них сіяти, яких овечок розводити, які сади садити, морзостійки, від сєвєрної зуби.